На середину поля поволі сходилися, стікалися, стомлені, але радісні переможці. Полотняними рукавами сорочок витирали спітнілі чола, а травою закривавлені мечі, і з якимось зачудуванням, подивом і навіть острахом поглядали на темні купи ворожих тіл на убитих коней, і потрощену зброю. Невже це вони звершили таке чудо? Над ними в чистому голубому небі спокійно величаво котилося золоте колесо дащ Бога. Коли усі зібралися, кий, не злазячи з коня, простягнув до сонця руки і, не соромлячись радісних сліз, що зросили його обличчя голосно, на всю росаську поляну проказав. Освітлий, присвітлий, хоросе, ясний світовиде, великий і добрий наш даждь Боже, видиш синів і внуків своїх у славі звитязі, вільних на вільній землі, а ворогів розбитих, принижених, поганьблених. Славимо Тебе, вічний даждь Боже! Дякуємо Тобі за те, що уклав у наші серця мужність, а в руки сил, що дарував нам перемогу і не перервав наш родовід. А вам, князі, і вашим воям – Повернувся він до Гордомисла і до Ходоти. «Дякуємо за братерську допомогу, без якої не подолати б нам гунню. Ви хоробро билися за нашу землю і за нашу свободу, і не один ваш витязь наклав за це своєю головою. Слава і честь усім вам, живим і мертвим» хто сукупно з нами переміг днесь кривавого Ернака, котрий мріяв стати новим оттілою і кинути наші племена собі під ноги у вічне рабство. І ще хочу сказати, союз наш нинішній добре прислужився нам сьогодні, тож пам'ятаймо про гірку долю короля Божа і будьмо вірні цьому союзовій надалі, Бо не перевелись на світі охочі Поживитися чужим багатством Захопити наші землі А нас і роди наші Виробити на пні Будемо, князю Відвукнулися гордомисл і ходота Та й інших залучатимемо От і добре Сказав кий і повернувся до своїх родовичів а тепер звертаюсь до вас, поляни, співплемінники, мої дорогі. Нині ми уникли страшної небезпеки і стали вільними людьми. Кожен, хто бажає того, може зі своїми родами повертатись назад на обжиті батьківські місця. Збирайте житу пшеницю, скородіть землю, Засівайте її новим зерном, плекайте чад своїх, доглядайте старих та ніколи не забувайте, що завдячуємо життям тим, хто поліг сьогодні на полі цьому. Твердості духу нашого, мужності ратній і союзові з племенами братніми. Щоб жити, на цьому стійте, Допоки із світу сонця на землі. Здвигнулися вої, Підняли в гору списи, мечі, сокири, І, потрясаючи ними, схвально загукали «Слава Києві! Слава переможцеві гуннів! Слава князю нашому!» Побачивши, що гунни прорвалися, Старіший на Межамир зі своєю невеликою дружиною кинувся їм на оперейми, щоб закрити вихід у степ.